Nå var en viss Ne-Aman, herrføreren til Syrias konge, blitt en stor mann hos sin herre og var høyt ansett, for det var ved ham Jehova hadde gitt Syria frelse, og mann selv hadde vist seg en tapper, veldig mann, skjønt han var spedalsk. Og syrene hadde dratt ut som røveflokker, og de hadde da tatt en liten pike til fange fra Israels land, og hun kom til å være hos Ne-Aman etter en tid sa hun til sin frue, «Hvis bare min herre var hos profeten i Samaria, da ville han befri ham for hans bedalskhet. Deretter kom noen og fortalte dette til sin herre og sa, «Slik og slik har piken fra Israels land sagt.» Da sa kongen i Syria, «Dra dit, kom og la meg sende et brev til Israels konge.» Han begav seg så i vei og tok i sin hånd ti talenter sølv og seks guldstycker gullstykker og ti skift med klær. Og han kom og brakte med seg brevet til Israels konge, og det lød. Og nå, samtidig med at dette brevet kommer til dig, sender jeg herve min tjenerne Amann til dig, så du kan befri han for hans bedalskhet. Og det skjedde da Israels konge hadde les brevet, at han straks søndrev sine klær og sa, «Er i Gud, så jeg kan volde død og bevare live? «Denne man sender jo bu til meg om at jeg skal befri en man for hans bedalskhet. For jeg ber dere, merk dere bare å se hvordan han søker å yppe strid med mig. Og det skjedde da Elisha, den sanne Guds mann, hørte at Israels konge hadde sønderevet sine klær, at han straks sendte bu til kongen og sa, «Hvorfor har du sønderevet dine klær?» «Jeg ber deg, la ham komme til meg, så han kan få vite at det finns en profet i Israel.» Da kom Naman med sine hester og sine stridsvogner og stanset ved inngangen til Elishas hus. Men Elisha sendte et sendebud til ham og sa, «Gå av avsted, du skal bade dig syv ganger i Jordan, så ditt kjøtt kan vende tilbake på dig, og bli ren.» Da ble Naman harm og dro av avsted og sa, «Se, jeg sa til meg selv, meg vil han komme helt ut til, og han kommer med sikkerhet til å stå og påkalle Jehova sin Guds navn og bevege hånden frem og tilbake over stedet og befri den spedalske for sykdommen. Er ikke Abana og Parpar, Damaskus elver, bedre enn alle Israels vann? Kan jeg ikke bade mig i dem og bli ren?» Dermed ventet han om og dro bort i voldsom harme. Hans tjenere kom nå bort til ham og talte til ham og sa, Min far, hadde det vært noe stort som profeten selv hadde tal til deg om, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer da når han har sagt til dig? ba dig å bli ren? Da dro han ned og begynte å dukke sig i Jordan sju ganger i samsvar med den sanne Guds manns ord. Deretter ventet hans kjøtt tilbake og ble som kjøttet på en liten gutt, og han ble ren så dro han tilbake til den sanne Guds mann, han og hele hans leir, og kom og stilte seg fremfor ham og sa, «Se, nå vet jeg sannelig at det ikke er noen Gud noe sted på jorden uten Israel, og jeg ber deg, ta nå imot den velsignelsesgave av din tjener.» Men han sa, «Så sant Jehova lever, han som jeg står fremfor, jeg vil ikke ta imot den.» O han begynte å nøde han til å ta imot den, men han ville fortsatt ikke. Till slutt sa han Amann, «Hvis ikke, så ber jeg dig. la det bli gitt din tjener noe jord, et par muldyrs last, for din tjener skal ikke mer frambære brennoffer eller slaktoffer til noen andre guder enn Jehova. Måtte Jehova tilgi din tjener i denne sak? Når min Herre går inn i Rimmons hus for å bøye seg ned der, han støtter seg til min hånd, og jeg må bøye meg ned i rimmåns hus. Måtte da Jehova, når jeg bøyer meg ned i rimmåns hus, tilgi din tjener i den denne hensene, det ber jeg om. Da sa han til ham, gå i fred. Dermed dro han bort fra ham og kom et godt stykke på vei gjennom landet. Da sa Gehazi, tjeneren til Elisha, den sanne Guds mann. «Se, min Herre har spart denne syrere Naaman ved ikke å ta imot av hans hånd det han brakte med sig. Så sant Jehova lever, jeg vil løpe etter ham og få noe av ham.» Og Gehazi satte så etter Naaman. Da Naaman så at noen kom løpende etter ham, steg han straks ned av sin vogn for å møte ham og sa så. «Står allt bra til?» Til det sa han, «alt står bra til.» «Det min Herre som har kjent meg.» Og han sier, «Se, nettopp nå er det kommet to unge menn til meg fra Efraims fjellområde, to av profetsønnene. Jeg ber deg, gi dem en talent sølv og to skift med klær.» Da sa Naman, «Vær så god, ta to talenter.» Og han fortsatte å nøde ham og knytte til slutt to talenter sølv in i to sekker, sammen med to skift med klær.» og ga til to av tjenerne sine, for at de skulle bære det foran ham. Da han kom til Ofel, tok han det straks av deres hånd, og la det fra seg i huset og sendte mennene av sted. Dermed dro de sin vei. Og selv gikk han inn og stilte sig så sin herre. Elisha sa nå til ham, «Hvor kommer du fra, Gehazi?» Men han sa, «Din tjener har slett ikke gått noe sted.» Gikk ikke hjerte med, nettopp da mannen ventet om og steg ned av sin vogn for å møte deg? Er dette tiden til å ta imot sølv, eller til å ta imot klær, eller olivenlunner, eller vingårder, eller sauer, eller kveg, eller tjenere, eller tjenestekvinner? Derfor skal Neaamann spedalskhet henge fast ved deg og ditt avkom til uavgrensetid. Straks gikk kan ut fra ham som spedalsk, hvit som snø.